MOLLY. Még mindig alig hittem el, hogy létezik egy férfi, akit a pasimnak nevezhetek. Ráadásul mézőrréd az. A lélekmenhely vált a legkedveltebb találkozási pontunká. Ha délelőttös volt a munka után, az első utam a könyvesboltba vezetett, és ott maradtam egészen zárásig. Néha még tovább. Lenyűgözött mézőn tudása és világszemlélete. Itt a minden szavát, ahogy az életről beszélt, és rávilágított olyan összefüggésekre, amelyekre mindaddig még csak gondolni sem tudtam.